man bjöd ungdomarna på sprit och den partiet köpte upp och satte upp bar och allt annat. Och som, som var faktiskt mindre åringar bland annat. Och så. Förlåt, förlåt. Vilka, vilka gjorde det? Så att det är partiet på sprit. som gjorde det. Välkomna till Inte podcasten. podcast. Det är en podcast som granskar... Ja, du vet hur det funkar. Kristoffer Gummesson är här i studion och Magnus SR Bengtsson är här. Mm. Det här är en podcast som handlar om Sverigedemokraterna. Ja. Och inte Svenskarnas parti. Nej. Och det äh... kommer inte vara så mycket som handlar om Svenskarnas parti mer. Nej, det var väl en himla tur att vi inte gjorde en podcast om Svenskarnas parti. Vad händer med Expo nu? <laughs> det, det som har hänt då är att Svenskarnas parti har ju äntligen... Gått i graven. Ja. Eh, och anledningen är 70 då 70 år för sig inte kanske. Ja, anledningen är då att Jan Sundeuson ja, efter att han började unfrienda sina 76 vänner som var med Eller sympatiserade Då försvann hela partiet ja, precis. Är så alla ville ju vara kompis Med Jan som fortfarande Så de hoppade av och då var det kvar yeah. I svenskarnas parti till förra veckans avsnitt Ja om ja, ni har ni inte undrar, lyssnat vad vi på babblad. det så får ni gärna göra det Vi Pratar i munnen på, vad gör vi också just nu mm, Men Det gör vi ofta, det har vi fått mail om mm, Det är människor där ute Ja, Nej. det är min och Magnus skärgång Att vi avbryter varandra Vi gillar alla våra lyssnare, vi är lite som The Golden One mm. You love me And I love you as well. Ja. Eller vad säger han? Något sånt. Det refererar också tillbaka till förra veckans avsnitt. Avsnitt 29. Mm. I ordningen ska det vara. Det kan faktiskt finnas en poäng i att lyssna tillbaka på våra gamla avsnitt. När ni nu ska ta del av det som kommer. Det är en del namn som flyger i lov. Jag har nämligen gjort en intervju. Ja men först bara ska nämna nämna. Det var partiledardebatt. Det kan vi nämna också. Ja. I uh, söndags. Mm. I Agenda Jimmy var tillbaka Jimmy var tillbaka i den typen av sammanhang Och han, ja vi pratade om det Förut, han kändes äldre Än vanligt, åtminstone när man Debatterade hans liksom, Favoritfrågor, då var han ganska hetsig och arg eh, Sen när man kom in på annat Då stod han mest tyst Alltså han såg lite vilsen ut också När de andra frågorna avhandlades Han alltså, mm. tittade åt ena hållet och åt andra hållet Och sen så Rick han upp handen ibland och sa något ovillkommande och sen så. Ja, så vilsen ut Ja, det, det gjorde han. Men i det här avsnittet, avsnitt 30 så tänkte vi bjuda på en. Uh... En intervju brukar man kalla det. För det mesta. Ja, det kan vi kalla det. Det är, det är, det är ett jubileumsavsnitt 30. Eller? Mm. Det är något slags jubileum, något slags jämnt nummer i alla fall. Och Därför så har vi pratat med Daniel Asaj. Som är före detta kanslichef. Han har varit kanslichef och biträdande kanslichef på Sverigedemokraterna i riksdagen. Och han eh, har ju agerat under, i alla fall, nu vet jag inte hur länge tillbaka. Men han har agerat källa till bland annat Aftonbladet. Ja, främst Aftonbladet. Och, och läckt uppgifter om hur det går till i det Sverigedemokratiska partiet internt. Ja, bland annat så var det han som läckte den här, det här samtalet med Linus Bilund, där han bad Daniel Assay att plocka fram uppgifter om Patrik En som skulle kunna vara kompromitterande för honom. Så man kunde bli av med Patrik En. Assay var även den som läckte Bidraget till Kvinnoförbundet som inte existerade. Just det. Det var också Asaj som mm. gjorde det. Man fuskade ju då med att hävda att man hade ett Kvinnoförbund som man fick bidrag för, men det fanns då inget Kvinnoförbund i det tillfället. Och eh, vi ska se, Daniel Asaj har ju tagit avstånd från Sverigedemokraterna Han kallar dem idag för en rasistisk sekt. Ja. Vi har honom med. Yes. Och vi kanske inte behöver dra ut på det här något längre. Nej. Utan helt enkelt kastas rakt in på vårt samtal med Daniel Asai. Du var alltså kanslichef? Jag var, var tillförordnadskanslichef när 2010 vi kom in i riksdagen. Sen efter en hel del... Jag kallar för skandal och de andra kallar för problem och sånt. Så jag klev ner och blev biträdande kanslichef. Så jag var biträdande kanslichef men huvuduppgiften var det att sköta för att den tillträdande kanslichefen. Han kunde ingenting om riksdagsarbetet men jag hade en erfarenhet. Så hela med ansvaret mot riksdagsförvaltningen som skötte kansliet. Men i början det var jag som byggde Sverigedemokraternas riksdagskansliet. Skulle du kunna berätta om vägen dit och hur det kom sig att du hamnade i Sverigedemokraterna? Ja, det, det är så att det började faktiskt... Eh, jag kan berätta innan Sverigedemokraterna jag var moderat. Men den eh, historien tog slut när nymoderaterna bildades och det fanns ingen plats för oss gamla moderater. Och eh, det var inte så här att på en gång jag gick över till Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraterna för mig var en sån rasistisk och eh, parti som jag tyckte att de, har ingen, de hör inte hemma eh, i svensk politik överhuvudtaget. Så jag hade den bilden redan då. Så det, var, det tog ungefär 5-6 år ända fram till eh, jag lämnade Moderaterna vid stegelskiftet men eh, runt 2000. Men eh, då tog det ända fram till 2000 Slutet av 2006 början av 2007 där första fick första kontakten var slutet av 2006 men klivet in tog jag 2007 och då var det så här att på samma sätt som även förut jag var väldigt eftersom jag är själv flykting så jag var väldigt engagerad i flyktingfrågor och hade åsikter och tyckte att integrationen redan då funkade inte av, av egna erfarenhet. Hur jag kom hit och eh, hur det förändrades både mottagning och slösningen till samhället. Och försökte att ändra politiskt. Men sen när den politiska kartan ändrades och partierna fick andra positioner inom svensk politik. Då fanns det inte möjlighet för mig att kunna fortsätta. Och de... Fyra-fem åren som jag var aktiv i näringslivet och, men ändå var jag politiskt och jobba inom opinionsbildning och skriva artiklar och allt annat. Fram till slutet av 2006 där jag blev uppvaktad bland annat av några vänner som hade intresse att vara med i Sverigedemokraterna. Men ändå jag var väldigt, jag menar det tog ett halvår innan till slut de bjöd mig på ett möte i Alvik där är Sverigedemokraterna för att han sa så att, han begärde mig flera gånger men jag sa nej, nej, nej, det där det där partiet, jag vill inte ens kalla dem för partiet, och de är nazister och sen jag försökte berätta om mina dåliga erfarenheter som jag har haft från Sverigedemokraterna under tiden som jag var aktiv i politiken ja. men han sa så att jag med partiledare och hela parti de partitopparna, Jimmy och Björn körde vid den tiden, jag visste inte att vem var Jimmy Åkesson och sånt Ärligt säga att jag var inte så insatt i Sverigedemokraterna så jag trodde att mest att det var Jonas Åkrelund som var partiledare eftersom han var mest synlig på tv-rutan. så jag visste inte vem ens Jimmy var alltså sa jag och, det, och sen jag sa och sen sa Jonas Åkrelund och sånt och de kommer och eh, vi har ett informationsmöte och vi bjuder in alla i Alvik och då, sa, då tackade jag och sa att okej okay, men jag kommer men du ska vara förberedd jag är inte som, som är tyst, det kan bli tumult och jag kommer att säga vad jag tycker och faktiskt på den där Alviks möte såg jag att det var Pontus Mattsson också var där det var journalisten och han håller på att, ett, håller på att skriva en bok så. sen det fanns lite allmänhet men de flesta som var där var en och Jimmy höll en uh, kort tal, men det mest var det dåvarande Stockholmsordförande Rinderheim som håller på att prata. Och efter det mötet, och jag reste och berättade vad jag tyckte också. Och tyckte att de var ute och cykla. Så alltså, det var ju inte så att jag satt tyst och lyssnade. Vad var det som jag, gjorde att de var ute och cyklade, tycker du? Ja, jag tyckte för att retoriken var helt ut. Uh, uh, det var galet. De var. Både politiskt och uh, humanistiskt. Jag tyckte att de hade helt galna åsikter. I alla fall när Rinderheim öppnade munnen. Och sen det fanns en annan som uh, var hans. Jag tror att han var inte Gunnar. Uh, och ja, jag tyckte att nej, det förstärker min, min bild av Sverigedemokraterna. Men när vi skulle lämna då... då, då när jag, då, då var det så här att eh, jag kom i kontakt med Linus och Sjöstedt där de sa så här att förlåt du kom på fel för att det här som du ser det är inte Sverigedemokraterna de är ett litet eh, muppar som hör inte i partiet och vi, det är en helt annan organisation och sånt och vill gärna att vi ska träffas och prata enskild och att Jimmy kommer och allt annat. Och då fick jag adressen till, till partiets kanslighet i Söder. Och han sa så här att lova dem med att du ska komma och ge sista chansen för att det som du ser här det är inte, det är inte vi och vi också har problem med dem och allt annat. Och då tackade jag ja, och då visste jag inte men Jimmy faktiskt var där och bodde där på kansliet eller övernattade på kansliet för han Både egentligen i Solvesborg. Och Då blev så här att dagen efter då träffades vi och diskuterade vi. Och där, där, där var det att de visade en helt annat, prat om helt annat. Och uh, sa så här att vi ville ändra partiet och det är bättre och allt annat. Men att de som du ser, de kallade för nationalister, men, men det kom senare när jag träffade Mattias. Då kallade de för muppar och idioter. Att jag ska inte bry mig och så. Och det är viktigt att sådana som mig att komma in i partiet. Eh, speciellt i Stockholm för att de har problem i Stockholm. Och det finns inte vettiga människor och allt annat. Och det är nu så att han sitter i valberedningen. som jag ger chansen och sånt. Och Jimmy sa så här. vi behöver såna som dig. Då kan jag se till att du blir med i styrelsen. Jag, jag är inte ens medlem. Han alltså, sa om du blir medlem för att det snart är... Eh, Årsmöte och så, jag kan nominera dig och du kan bli för att vi behöver dig och sådana där. Och jag som naiv och sånt, och faktiskt fick ett förtroende, speciellt efter några möten som jag hade och var ute på kvällarna och pratade med Jimmy och sånt, så jag fick den där förtroende och kände mig att ja, men om det är så, då kan jag göra ett försök och faktiskt vi var eniga i många avseenden. Förlåt, bara de, du, på ett par möten så kände de att de ville ha med dig i styrelsen. Nej, det var faktiskt den, den första erbjud, eller erbjuden. Eller, det där sa Helinus i första mötet som jag hade enskilt på honom. Så att, det var inte ens efter tre, fyra möten då tog jag ställningen att om jag ska tacka ja eller inte. Men den tog jag redan. Två dagar efter, jag var i Alvik på det där mötet för att han sa att det var akut och allt annat och sånt så att ja det, det, det var faktiskt men för mig tog det efter tre, fyra möten minst och därav de ett par möten med själv Jimmy där vi var lite mer privata och satt och drack lite öl och diskuterade och pratade. Och då tog jag klivet in med, med den bestämda uppfattningen att okej okay, jag kommer in, men då ska vi bli av med rassar och vi ska rensa ut och sånt. Och då kom jag in och blev nominerad och kom in i distriktsstyrelsen som suppliant. Men satt du då på någon slags specialkompetens som de verkligen behövde i och med att det gick så himla fort? Alltså att de nästan direkt tyckte att du skulle nomineras till styrelsen utan att du kände dem på förhand eller någonting sånt? Ja, det får fråga dem. Ja. <laughs> men eh, Sverigedemokraterna är det. så Det här trixen, det har de ganska ofta. Jag, jag, under många år har jag sett att eh, de, inte bara mig, men jag har haft erfarenhet från, från för med, med politik och så. Men sen jag ser så här, det här är inte första gången. Om du tittar, och det är inte bara mot... Om de ser att det finns en intressant person, det är därför många som kommer och klättrar upp rakt över. Jag kan nämna flera som kommer in och de lanserar och sen kommer att få höga positioner. och Så, så att de använder den taktiken och raggar folk och sen ger dem platser för att de har ingen. Ja, just det. det finns många stora som är tumma och så. Det är därför det kommer ibland rötteg också. Eller ibland ibland. Det är ofta det kommer folk som senare visar sig att de, de är helt ute och är inte varken kompetenta eller har vettigt åsikter. Men det gör de även mot journalisten där när de trä, träffar och försöker att bygga en, en bild att vi är inte dem och allt annat och försöker att bygga en förtroende att nej, vi har själva också problem. Fast när man går i djupet ser så, så här att nej men det är inte så. Det, det är så de där fotarbetare som när de åker fast då, då blir de någon och man fördömer dem och kanske otersluter. Men om man tittar närmare det är de själva som har slösat in dem och vet hur de fungerar och sånt och det kan jag utveckla lite senare och sånt och berätta några konkreta exempel. Sen gick ju åren och du hoppade till slut av. Vad var det som fick dig att inse att det här? Det tog lång tid. Alltså, först var det alltså 2010 då när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det hade de problem för att det är en enda som någorlunda hade erfarenhet av det parlamentariska Mm. hur man sköter för det minst de vet att hur riksdagen ser ut och var man ska gå från punkt A och B. Det Den enda som de hade det var jag och där Mattias och jag kommer ihåg Emil kom på kvällen som de tog ett beslut att för att någon måste bygga upp riksdagsansliet. de var väldigt rädda att det som skedde under den idemokrati det ska inte hända och då jag fick förtroende och jag var den första officiella som, för att du vet att riksdagsledamöterna fick tillfälligt eh, tjänstakotus eftersom de tillsatte först i oktober eh, när det var riksdagens öppnande. Men den första tjänsteman som tillträdde som tillförordnad det var jag och i uppdrag att bygga upp kansliet och se till att eh, allt är klart när man installerar eh, ledamöterna. Och då började jag mitt arbete och då var det mycket, mycket, mycket turbulens och sånt som jag hoppas att jag har någon, någon gång att berätta i min bara två eh, kapitel, en hel kapitel. Och eh, handlar om bara just den där korta perioden som man byggde från, september, från 90 20 september till 15 oktober. Eh, det, det har varit mycket turbulens. Skandaler och allt annat och sånt som jag hanterade ganska bra faktiskt fick bröm av riksdagsförvaltningen för att de, de tyckte att jag skötte bra och partiet också alla var nöjda så att jag såg till att det blev en smidigt och bra och gjorde allt jag kunde för att bygga upp ett kansli, riksdagskansli och göra ett mjuklandning och hindra att de där skandalerna vid den tiden ska bli på något sätt. Störande. Du, du förhindrade det det alltså på. att skandaler kom ut eller? Ja bland annat var det är en hel del som, som jag hindrade det kunde ha kommit. Men och, och samtalade med riksdagsförvaltningen och försöker försökte rädda ut och skylla på misutfattningar och så. Däremot det var för det för att varje gång jag pratade med Jimmy och sånt. att Jag och Jonas Hocklund, vi var ganska överens att vi ska rensa bort den där, som de kallade för muppar, jag kallade för rasister och sånt och jag blev lite irriterad att det var inte så att de var medlem för att det är det som jag reagerade att de fick platser och de fick befogenheter och de, fick, de kom i högre upp i partiet. Och jag tyckte inte om det och när jag pratade med Linus eftersom han var valbredare både i Riks och Stockholms län och allt annat. Han pratade alltid, ja men vi spelar schack, vi lovar att just nu om det kommer ut men efter valet vi ska ta i tur med det och rensa och allt annat. Men till min förvåning efter valet blev det ännu värre. Då såg jag att hur... Äh, vänskapskorruption och äh, det där äh, löfterna höger och vänster och uppgör, uppgörelse med, med bland annat de, de som jag kallade för rasister eller bunkerförlag och allt annat och sånt. Så jag såg att allt var en illusion, att jag kände mig på ett sätt otnyttjad. Men jag är inte sån som viker, och äh, då försökte jag även när jag var tjänstejurist som i kasserichefen fortsätta och strida mot de där elementerna och det gick eh, ganska framgångsrikt i Stockholms län i Haning, eh, distriktet i Stockholm börja den nya Stockholmsdistrikten och allt annat men varje gång man ville lyckas då, då man blev puttat tillbaka genom ledningen alltså både Jimmy och Björn och allt och allt finns det faktiskt dokumenterade och så Hur menar, så menar du putta tillbaka som ett exempel det så är att när vi rensar bort det då plötsligt kommer till exempel någon nominering där kommer någon från nordisk ungdom som inte har varit Sverigedemokraterna plötsligt blir medlem och sen förslår de att han ska sitta som, som vice ordförande för någon plats i någon kommunförening där jag gick och sa att skicka brev och prata med de övriga vi bilda motstånd med de som är likasinnade och försöker att få bort dem och då kommer från partiet att utesluta allt annat och säger så här, nej han ska komma så det där med att eh, element, rasistiska elementen kommer utifrån det är, det, det är inte så här att Sverigedemokraterna vet inte om det finns mängder av dokument som jag kan visa och vittna och allt annat så att nej, partiet vet det men på samma sätt som Mattias sa förut att så länge de är tysta och inte vänt, men åker de fast och då, då, då partiet får neka och försöker att utesluta. Men så länge de inte åker fast och verkar i det dolda och kan de eh, hålla tyst om det så de har inga problem. Tvärtom, de kommer att hjälpa till. Nyligen uteslöts Gustav Kasselstrand och William Hane ur partiet. Vad, vad är din syn på hela den här konflikten? Alltså den här konflikten handlar om mest om makt eh, inom partiet. Men innan vi går, för att eh, först man måste titta varför det händer nu. Och man måste ske, för att det är många som hela tiden pratar om fyra sigäng och pratar om Jimmy och Mattias och sånt. Och jag ville kort bara resumera berätta lite grann om överhuvudtaget att vem de är och hur de har kommit för att om man tittar på Björn och Jimmy de kom nästan samtidigt till partiet de började engagera sig Björn Charlde började engagera sig 94 och Jimmy började komma strax där på 95 och de var med i partiet och de var faktiskt trivs i den rollen och de det är många det är det som irritera mig och många gånger när jag försöker att prata med Jimmy om den gamla tiden, han, han blir irriterad för att det hände flera exempel där eh, då vill hon berätta att, att du ska, han ska berätta om det där negerjävel och allt, men då blir han upprörd och går eller när jag konfronterar honom med uppgifter, ja men jag hörde att du pratade om att ingen som är född utanför Europa får bli svensk och så nej men det där är de har tagit ur kontext men han vill inte kontexten och han vill inte prata om det hela tiden det, han, han känner sig obekväm men om man tittar faktiskt när han gick med jag menar, han har suttit i partistyrelsen jag tror att det var första uppdraget sen 1997 och om man tittar på programmen som han ställde upp och uh, berättade Jimmy, han berättade att till exempel den svenska är ett homogen befolkning och de ska, vad heter den, han pratade mycket om etnicitet för att om man tittar fram till 1999, partiet handlade alltid om etnicitet att man ska, Sverige är ett homogen land där man ska skilja mellan olika etnicitet och den som kommer efter 1970 ska deporteras. Och till och med att de hade förslag fram reporteringsmyndighet som ska stiftas. Och glöm inte att Jimmy själv var med i partistyrelsen och pratade. Så att den där nya som man jämför kostnader och sånt det var nytt men under hela den 5-6 års perioden innan Mattias Karlsson kom in i partiet. Jag ställde upp att man skiljer och problemet var att menar, om du läser partiprogrammet från eh, 1999 där de berättar att eh, de pratar om svensk identitet, att svensk identiteten är i fara och, eh, för många som kommer från utanför Europa kan påverka den svenska identiteten och det är väldigt viktigt att man behåller den där etnisk som då pratade mycket om etnicitet och svensk identitet och så. och det är, det är lustigt nog att nu Jimmy äh, äh, vad heter det, den här identitära rörelsen när han själv var med i partistyrelsen och antog de där texterna, så att han och Björn de var väldigt trivs i den där rollen och om du kommer ihåg att jag menade den där Tina, vad hon heter Bengtsson. efternamn. Halberg Bengtsson, Bengtsson. Ja just det, som i kvinnasiskläden. Det gjorde ett år efter Jimmy kom i partiet. Och, den där som, och glöm inte, det, är det som för att de på hela tiden hänvisar till Mikael Jansson som kom i det där uniformförbudet. Jo, det är så att Mikael Jansson kommer med uniformförbudet- men inte ut mot tankarna och idéerna som låg bakom uniformen. De bara tyckte att nej, men den där uniformen förstår för oss att få mer sympatisörer och röster. Så på samma sätt som den där inspelningen som Expo avslöjade- där Mattias Karlsson, att du får ha gärna, du får ha de där åsikterna- men bara inte... Säg offentligt eller skriv på, på Facebook eller sociala medier. Så att de har inga problem med själva åsikter. Men att hur, och, nej eller de där texterna, jag, menar, jag tror att det var 2004 var det att Jimmy sa på eh, tv 4 att Han anser inte att det är något, politiken har inte förändrat, det är retoriken som har förändrats. Och det är det just att man har, istället för etnicitet, när man säger så här att det kostar. Men fram till 99, när jag läser gång på gång partiprogrammet, de hela tiden pratar om just att värna om etnicitet. Att det svenska identitet håller på att tappa. Det var ingenting att de kostar för mycket. Och så. Men nu har de hittat en annan retorik, men de, deras mål det är samma sak. Nu har de bytt, att istället för att säga att vi ska ha rapporteringsmyndighet, de pratar om att man ska betala en ond återvänd, äh, återvändningsbidrag eller någonting. Så att de försöker på något sätt sköna, men det är, det är samma ideologi som de, de egentligen håller på att paketera om den för att kunna sälja till svenska folket. Och för en till exempel så sent som 2012 när jag lämnade, jag, jag var väldigt upprörd och vi hade diskussionen i riksdagen också Nej eller det, för att ena sidan eh, Jimmy går ut och säger, och den diskussionen faktiskt jag hade, med Mattias, inte med Jimmy direkt, men jag blev eh, han, han förklarade att, ja men svenskheten eh, vem känner sig svensk, det är ingen, det är, inte vi, det är inte jag som ska bedöma, det är han själv, om han känner sig svensk då är han är svensk men det är bara för att han ska sälja sin idé och berätta till svenska folket nej men det är inte, jag är inte sån person men om man tittar vilket förslag de lägger för att samtidigt de lägger motioner i riksdagen som säger att det ska, för att någon ska bli svensk då måste man göra en utredning och någon ska bedömning och allt annat. Och då undrar jag, ena sidan partiledare går och säger till svenska folket att det där med svenska har ingenting med andra och det har individen själv att göra. Å andra sidan går han och lägger en motion att det ska finnas en myndighet eller något. Någonstans som ska godkänna och intervjua och göra en bedömningsfråga. Kan man ska ja, det, göra och, tester och sånt. Ja, det var, partiet la det 2000, både 11 och 12 samma motioner att Hur man kan bli svensk medborgare för att söka svensk medborgarskap. Och där var det en av punkterna var det att just det ska bli en intervju och bedömning och olika möjligheter ska yttra sig. Mm -hmm. Och jag tror att det var David Long som jag la den motionen tillsammans med några andra. Mm. Den finns där läst, ja. det det läste jag. Och det är det som jag sa, det var Jimmy. Och, men att Mattias, han kom faktiskt långt efter 99 och jag tror att året innan kom Jomsoff. Så att det fanns skillnad sex och till skillnad från Jimmy som Blank att... Uh, Ja, men partiet har aldrig varit rasister. som jag vet inte om ni har hört det, han hela tiden kör med det där att nej, han har aldrig upplevt. Tvärtom, däremot, eh, Jonsov, Rikard Jonsov och både Mattias och Rikard Jonsov faktiskt berättade varför de klev inte in i. Jag tror att det var Jonsov som berättade att han just för att inte tog klivet in tidigare och bli med i Sverigedemokraterna var för att de har varit tveksamma och de hade. Sådana rasistiska åsikter och vad han såg och sånt. Så att eh, han faktiskt erkänner att så var det partiet. Och vid den tiden faktiskt Jimmy var fullt medlem. Glöm inte att Jimmy sen... Eh, det var han var en av dem som grundade SDU 98. Han var partistyrelse redan 97 Han satt som vice ordförande för Ungdomsförbundet tillsammans med Jimmy skog. Eh, men det är ingen som... Alla tror att nej, han var bara bredvid medlem och en passiv medlem och sen plötsligt blev han partiledare. Men under den kontroversiella tiden där Tina gick med nazist och eh, Jean-Marie Pen kom och eh, jag menar det är många möten, till och med det ett eh, om man tittar. Den där nazisten Frans, jag kommer inte ihåg vad han heter Franz. Ja, SS, äh, ja, SS ja. Frans. Ja, SS-veteranen Frans. Jag tror att han heter Schoen Huber någonting sånt. Men han var, han var aktiv, jag menar, han tog bilder med Björn Söder den som publicerades av 1998. Men på samma möte fanns Jimmy också. Om man tittar på års, årsmötena, han var till och med fram till 1999, jag tror att det, det var ett STK Kuril. Han var till och med där skrev artiklar i Estekuriren och var aktiv på mötena inför valet 2006 tror jag det var. Jag hörde att de berättade att han till och med tackade så och gav blommor och allt annat och sånt. Så att där ville inte han veta och där säger så att ja, om han var medlem och var inte på mötena men han var, parti, han var medlem i partistyrelsen. Han var det som grundade den nya. Du vet att. Ungfronten som var Sverigedemokraternas ungdomsförbund, den, den lades ner fem. Sen då Jimmy, och, ja, Duo, Jimmy, Duo, alltså Jimmy Vinderskog och Jimmy Åkesson, då startade de den nya som heter SDU. Så de grundade och kom vidare med det. Och där att han idag förnekar och säga att nej det har inte varit något... Jag såg inte medan både jag, du och hela svenska folket och till och med Rikard Jonsson kan vittna att nej så var det inte. Och både både Rikard och äh, Mattias äh, de anslutade sig till Sverigedemokraterna 1998-99 med ett villkor att de ska förändra och bli av med. De där. Så det är två helt olika. Vad att Sverigedemokraterna det där intåget att Jimmy tog över och sånt det, det, det, det var inte så här att Jimmy ville ändra partiet han och Björn de alltid tittade in, försökte att titta efter maktpositionen så att där de har möjlighet men det som låg bakom eh, den där förvalningen. egentligen det var en annan grupp det är egentligen de som låg bakom det var Tony Wicklander, Jonas Ockelund och Allan Jonsson. Allan Jonsson satt i valberedningen då. 2001 var det eller 2000, men han satt i, som sammankallande valberedning och där man regisserade och där man till och med pratade vem ska vara partiledare och då var det förslaget att antingen Björn men han var för hettigt och bråkigt. Mattias ville och då valet föll på Jimmy eftersom han var konflikträdd och där alla kunde. Och sen han hade en historia där Bunker kunde acceptera honom så att det skulle inte varit så mycket turbulens. Men den som drev, det var Jonas Åkerlund. Och jag tror att de första tre, fyra åren, det var han som var mentor och lärde honom och så visade vi mest framträdande på tv också det var Jonas Åkerlund. Men ingen som pratar om det och jag hoppas att någon gång någon, man gör en intervju med Allan Jonsson så han kan berätta hela historien. Men det var han som satt i valberedningen och de planerade och gjorde den där som resulterade med splittringen där nationaldemokraterna kom upp. Men, Men Daniel, förlåt. Det här som du tar upp med Jimmy Åkesson allt det som hände på 90-talet och sånt där. Det var ju ingenting nytt när du gick med i partiet och inte under de åren som du var medlem heller och jobbade för partiet. Vad var det som fick dig att så att säga, inse det här? Jag tror att Jimmy, precis som han gör menar, det finns i alla fall 13% procent av Sveriges befolkning och nu lutar med 20% procent och många journalister som faktiskt tror på honom, så han är en sjuklig dammsugarsäljare, så att jag faktiskt trodde på att Nej, men det är förändringar och vi, är, vi, vi ska göra upp med det för och bli ett renrum, renrumsparti men det som jag såg, det är att bakom kulisserna det är alltså Jimmy partiledningen de stödjer sig mot gräsrötterna och de där nazisterna och för att glöm inte att när de åker fast om man pratar om vem är det som ger mandat att kommunpolitiker blir kommunpolitiker att medlemmar blir kommunpolitiker alltså de säger så att ja, men, ja vi kan inte hindra att rasar blir medlemmar jo men det kan hindra att rassar blir kommunpolitiker eller få äh, jobb på äh, riksdagskansliet och så vidare. Så att det partiledningen måste tillåta, annars de kommer inte fram. Du förstår vad jag menar. Mm. Så att det är det som är skillnad. ju tiden gick och det där att jag ska komma åt i media, det är någonting som partiet vet. För att under två år, från 2010 till 2012 när jag lämnade. Det var jag öppet med, både till partistyrelsen och medlemmar, till att, att om ni inte tar i tur med det, jag, jag kan inte vänta, ni lovar det efter valet, om ni inte tar i tur med det. Och det var tre punkter som ni kan se på dokumenterna, även på medlemsanketterna har jag skrivit. Jag förespråkade tre punkter. Noll tolerans mot rasism, noll tolerans mot korruption, intern debatt och öppenhet. Det är de tre faktiskt det är grundläggande för vilket politiskt parti som helst. Om de ska, då, då har jag sagt, då måste jag ta en offentlig debatt. Så det där att jag kommer ut, det var helt öppet. Jag försökte intern och jag till och med sista månaderna, sommaren, eh, sen sommar, början av hösten 2012, reste jag runt landet, träffade jag valberedare samman, sammankallande valberedning, Mikael Rosenberg. Jag träffade alla andra. Jag träffade flera partistyrsledamöter i Östergötland, Markus eh, I själva riksdagen pratade jag med Waltersson, med Björn, med alla. Eh, Martin Krischberg, allt. Så att de visste det, att om du inte tar i tur med det, då kommer jag ta en offentlig debatt. Så att och det finns mängder av dokument sen 2010 tills nu att bekräfta att de vet att det finns, vilka är rasister, vilka är inte rasister och allt annat. Men de har olika åsikter. Frågade Linus, han säger att det finns inga rasister. Han säger att vi spelar schack och allt annat. De är bara muppar. Frågade Mattias, han bekräftar att det finns ett nationalister. Och han pratade redan 2010, och där, redan 2008. Och där fanns ingen varken Kassestrand eller William Hane att de där ungdomarna, de frodas någonstans, de gro någonstans, de får näring någonstans. Och de är de som har haft ett förflutet med Jimmy och nära som Jimmy helst vill inte bli av med. Menar, hela Stockholms län är eh, i handen på, eller för, i min ögon, neofascister och antisemitister. antisemitister. Men du menar att Jimmy Åkesson vill inte bli av med SDU-toppen då, alltså Kassel och Hane? Nej men alltså Kassel och Hane, ja. Men Kassel och Hane för att de kom alldeles för nära. De, de hotade hans position och de hotade på det där. Men Kassel och Hane, de är inte en ledande figur eller den där strömningen av eh, rasister och sånt. Den har funnits, den finns ända fram till riksdagen. Men så länge de är inte fara och de hjälper till att man behåller makten och föra den politik som Jimmy vill för att partiet blir större och större då tolererar man. Men Kasselstrand tog den att han blev ett hot där han hotade deras makt. Och det kom aldrig och därför han blev, och jag kommer ihåg att jag hade faktiskt 2000 11 hade jag ett möte för att jag kallade Kassestrand till mitt rum och pratade med honom. Och jag varnade honom. Jag sa så här, att du ska tona ner lite och lugna ner för att eh, fortsätter du att köra så. Då kommer du inte vara lugnvarig. Men han sa så här, men jag har inga problem med och jag, jag gillar honom, han är min partiledare. Jag sa men ja men han klarar inte att se någon hot. Och just nu han upplever han dig som en hot. Och det sa jag faktiskt två år innan till... till så oavsett om han är etnonationalist eller inte rasist... Alla som hotar hans position eller partiledningens position... På ett eller annat sätt de kommer att bli uteslut. Och i det fallet då har man hittat det där fascister och neonazister. Men det var inte därför. När du, när du hade det här mötet med Kasselström 2011... Hur hade du fått uppfattningen av att Åkesson uppfattade honom som ett hot? Det var just för att, du vet, att jag var väldigt äh, engagerad i STU Speciellt efter relationen som jag hade med bland annat både Erik Almqvist och äh, William Petzal. Som också är en sorgligt äh, och skandalartad som jag vill gärna någon gång kunna berätta. Så förut var det STU en äh, klubb för att bara springa och köra ärende.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 det är partiet som gjorde partierna antingen är hade inga pengar så all pengar som kom, kom från partiet men att när de var ute till exempel i Helsingborg då på kvällen eh, då satte man dem i vandrahemmen och då köpte man in eh, eh, sprit och sånt och då, då, då bara bjöd ungdomarna på det det, det. det hände massa mm. saker som i framtiden kan man visa och sånt och jag har en del bilder och filmer som kan visa, visa sådana tillställningar. Och ibland, och det, där var det bland annat Erik var med och Petzel var med och Luis var med och Duny var med. Så att det, det, det har varit en hel del sådana där tillställningar. Men när Kasse Strand kom, han började jobba mer politiskt han gjorde nolltolerans mot alkohol och sådana tillställningar och började organisera annorlunda och börja jobba mer politiskt. Och det tyckte jag inte om partiet. För att då började jag plötsligt bli på allvar. Och eh, då var det till exempel. Och sen han blev mer och mer populär. Började växa. Och sen SDUare började eh, ta över olika poster. Komma in i. Och det, det är en spöke. Eftersom Jimmy själv via Orgonsförbundet. Gjorde en revolt och tog över partiet. Då sitter som en spöke där. Han ser överallt. Oj då, nu, nu, nu har de blivit för starka och de kan ta över partiet. Så att, och sen Kasselstrands popularitet ökade inom partiet och därför han kände sig uh, han kände sig hotad. Men, men alltså, sen, han, alltså det man var rädd för eller utan makt, alltså man var rädd för att det skulle bli en backlash för hur långt partiet hade tagit sig om de här människorna kom närmare makten, eller? Nej, nej alltså, förlåt att jag säger, det är min åsikt Jimmy struntar fullständigt att om partiet det är så länge den fiskar röster så att han är det är det därför man kallar populistiskt därför jag kallas för sekt det är det att Enda målet är att man ska bli stort och uh, tjäna så mycket pengar som möjligt. Så det, det handlar om makt. Om man tittar på sen 94, 95 till nu uh, hur många ungar uh, Sverigedemokraterna har ändrat politik och riktning från höger, vänster mitten uh, uh, etnicitet kulturellt etnicitet alltså för honom det är så att man behåller makten på vilket sätt det spelar ingen roll för honom. Så att om Kassel ska ta partiet, det ska gå ner och sånt. Det är bara att hans intresse, hans familjeintresse, hans intresse Att de kan bli av med sina postar. För att du vet att det handlar om inte om personer. Det är vänskapskorruption är så utbredd i partiet. Där, där det har blivit det är precis som du pratar om. Men det är därför jag kallar det som en sekt. Alla på något sätt har fått antingen tjänster för att det handlar om makt och pengar. Och om det handlar om en eller två men nog det är en grupp och de är så rädda och de är, de vill, de är måna och värna om sina intressen. Skulle du kunna konkretisera lite grann hur, de här vänskaps, hur den här vänskapskorruptionen, vilka uttryck den får? Alltså den första skandalen i partiet, den första var det att för när jag tillträdde som tillförande chef, då fick jag att jag ska för att du vet att, för att ge, eftersom riksdagsledamöter Jimmy och de andra, de inte tillsätts för oktober när riksdagen öppnades. då, och jag var och alltså jag knappt såg tre timmar för att Gimmi och var en björn och jag kallades till för att Björn tog mig till riksdagen fyra timmar efter valen valnattan alltså 8:30 på morgonen vi var i riksdagen där de förklarade att ja, nu, det verkar att ni kommer in och ni måste ju gå av och på armar och så. Så att för att man ska ha tjänstekort alltså riksdagens tjänstekort och det är chefen som måste skriva under och i den tiden en enda som hade bevarighet det var jag. Och där kom det att jag då kommer löfterna, då, då kommer ett helt gäng som jag tycker utan att eh, arbeta, någon position arbete eller arbeta i alla andra. Då ska Jimmy och partiledning, eller Jimmy och Björn mest vara att de vill att jag ska ge dem tjänstekort. Tveksamma människor och allt annat. Och det, det vägrade jag. Och då blev det konflikten. Och där sa jag så att jag kommer aldrig gå i skriva under. Och det blev mycket konflikten och vägrade att ge dem tjänstekort. Eh, och en av dem försökte att fuska sig till där eh, riksdagsförvaltningen först stängde av honom och sen Björn hävde sparren. Kan... Så då var det så här att nej men det kommer jag aldrig att skriva på. Då kläver jag ner som biträdningens chef och då valde de Waltersson som började skriva alla och ge dem eh, tjänstekort. Men om vänskapskorruptionen, jag menar titta 2010 man kommer in i riksdagen. Där har du Jimmy också som partiledare där Hans Sambo blir sekreterare till Björn Björnsköder, där Björn Schöders Sambo blir sekreterare till partistyrelsen där Jimmy är ordförande å andra sidan Jimmis svärmor som sitter som satt i valberedningen blir, eh, kommer in i valbar, valbar plats på riksdagslistan och blir riksdagsledamot som senare gifte sig med sin politiska sekreterare och där Mattias Karlssons fru började jobba i partikansliet och Jonsovs fru jobbade i partiet och Mattias som är gudfader till Linus Bilunds barn och Linus Bilon som är gudfader till eh, Mattias barn blir presssekreterare till Jimmy som är god vän sen flera år med Oskar Sjöstedt som blir politisk som det Oskar Sjöstedt tillsammans med Charlotte Kvik som är vad heter den eh, kanslista jag kan fortsätta att fortsätta hela det där riks. om det är inte vänskapskorruption jag vet inte och det finns flera som jag säger att antingen släkt eller vänner eller kompisar och Gustaf Kasselstrand det var faktiskt för att han var en god vän med oskar det var vid den sidan som han eh, kom till riksdagen och blev men det, men det där att vanlig process att det var det som jag var emot– för att när jag kom till riksdagen och där var det så här att Jimmy lovade till exempel eh, vad heter han Christian Westling att ja så fort vi kommer till riksdagen du ska få jobb. Men vad ska han jobba vet jag inte. Så plötsligt klockan nio på morgonen, då ringer vakterna. Det finns någon som håller på att skrika och vill komma in. Jag går dit och ser så här att han står där och skriker så att han ska komma in. Och han säger att ja, men Jimmy har sagt att jag ska få jobb och jag har sagt upp mitt jobb. Jag sa men vad pratar du om? Vad gör du här? Alltså, det var helt sjukt. Eller plötsligt kommer ungdomar och säger så här, att ja men vi ska börja börja komma till riksdagen, men vad ska ni göra? Alltså det var, det var helt, och det, det är folk också så man börjar folk börja, så det var mycket sådana små skandaler som hela tiden. Ja, det låter ju nästan absurt. <laughs> ja, det är absurt. Ja, att det ska funka liksom så, så, så i en riksdagsgrupp. Men det, ja. och, och det var därför du menade då att Kassastrand och Hane har uteslutit att man är rädd att den här, eh, vad ska man säga, den här lilla familjen där inne i kärnan hotas. Inte bara det där. nu har den utökat förstås och det, det är många men, men det är just det där att hotet. Eh, mot, mot själva för de är nöjda, de håller på att växa och de vill inte byta de är rädda att om Kasselstrand tar det, jag vet inte på vilket sätt men så att det här med att ja, vi har nolltolerans mot rasism och så, nej, om Kasselstrand skulle också böjt sig och accepterat och lugna ner sig han skulle ha stannat kvar och ni vet att jag menar, det där med alla de där som idag så kallade avslöjanden för partiet det har varit känd i partiet flera år Men det finns inte färsk uppgift som de har visat så att om de verkligen menar att det är på grund av ideologisk avvikelse som de påstår som i min åsikt nej ni delar värderingar det är bara bullshit det handlar om makt då skulle man ha dem för länge länge sedan och vad hände med de andra som har haft samma åsikter? Ja, de valde att ja, men okej, på grund av att vi ska behålla våra tjänster och inkomster och allt annat så man kan köpa dem. Då, då, då var det okej att stanna. Men de har samma åsikter. De har inte ändrat förändrat. Men, så det är ju kommunerna, det finns gott om sådana där. Hur gick, hur gick diskussionen inom partiet runt det här när du var medlem och, och satt i, i riksdagskonsliet minns du att det diskuterades alltid... runt liksom maktstrider och STU och sånt där? Ja, men det har alltid varit. alltså STU det var så länge kassastan inte kommer då var det ingen konflikter och allt annat men, men det har varit alltid, det beror på vem du pratar, bakom ryggen vet jag inte men framför mig det var hela tiden att ja vi ska bli av med dem och de är muppar och allt annat och sånt men eh, sen hör jag i verkligheten då är det de skriver på att de nomineringarna och tillsätter jag menar det var sjukt att ena sidan 2000, redan 2008-2009 går partiledningen och prata om, om till exempel nationalisterna och bland annat med David Long och alla andra och Stockholms län och allt annat det finns massa David Bergqvist Per Karlberg också om man tittar eh, sådana som Stockholmsländer fullt av dem då, då partiet säger så här att ja men vi ska bli av men sen plötsligt de blir i plats plats kommer in i riksdagen och sitter som ledamöter mm. alltså då ska man fråga Mattias Karlsson jag menar, vad är det? Jag menar Sten, Sten 2011 tror jag att Jimmy Åkesson på tv när man pratar om du vet, vid den tiden som man ville äh, föra in äh, vad heter den socialkonservativ mm, mm, mm. Jag kommer ihåg att där både Joakim Larsson och vad heter den, helt öppet och David Long de gick och, på Aktuellt och berättade att de var mot det där och de tycker att nationalistiska grundidéer det det är det som ska ligga överst och allt annat. Och där Jimmy gick och sa så att ja, men de, de vill inte ha mig som partiledare heller och de, de tror på helt annat. Och, som jag tolkade att han menade att de var ideologisk avvikelse. Men så att, så att det där stämmer inte, att det var på grund av ideologiska För att det, det, det var känd, det är ingenting nytt. Ja, det, är, men, det vi ska då, säga är ju att David Långe är alltså riksdagsledamot fortfarande. Sitter fortfarande i riksdagsledamot. Ja, det fortfarande. Mm. Men, och det spelar ingen, han kommer att, sen vi, vi, vi, vi skattebetalarna kommer att försörja honom resten av vårt liv. Och resten av hans liv. Mm. Det beror på vem som... Dö. Men det är så att han kommer att få... Oavsett hur det går, han kommer att få lön resten av hans liv- för att han har varit suttit i riksdag två ja, perioder. Ja, det, Alla de där kommer vi att försörja med våra skattemedel Det var december, 18 december tror jag det var... eller 20, ja, och pratade jag med min familj och sa att jag, jag klarade, Var verkligen jag klarade det inte. Jag bara mår psykiskt och ibland kom tårar. Jag såg att nej, jag kör huvudet mot väggen. Det där går inte. Vad var, det, vad var det då som var den utlösande faktorn så att säga? Alltså den faktor det var att alltså, det intensifierade mina... Eh, det utlösande faktorn var faktiskt när det skedde i, i Norge, Breivik. Jag är gift med en norska och det är alla nästan i Norge. Norge är ett litet land och det var ganska många ungdomar så alla familjer drabbade på något sätt. Alltid, det var någon familj som kände någon. Det kom så nära och det var för mig, det var för att jag såg att, oj då, det här man leker med elden. På något sätt, det jag varningsklockor. På något, på något sätt jag såg nästan överallt bredvid runt omkring jag, du vet jag, jag kände igen retorik. Ja. Jag kände igen hur han pratade och hur man hörde i riksdagskorridorerna. Och när man protesterade mot det då, då viftade man med händerna. Då kallar man för muppar och man bryr inte om det, lyssnar inte. Men då när det skedde, då, då, kunde jag inte man, då kunde man inte blunda. Jag såg på allvaret att sånt kunde hända i Sverige. Men istället för en liten död, det kan ske i riksdagen. Så att den var för mig var ett väckeklocka. Och då intensifierade mina, jag kommer ihåg mina eh, engagemang att, att försöka. Och, eh, det är därför jag satt så mycket och reser landet runt och pratade med alla som jag kände. Att försöka få hjälp. För att ta i tur med rasismen och korruptionen inom partiet. Och det var utlösande faktor. Och för att du vet att man hörde samma retur, Och då, då vill jag inte vara en av dem som... Det var därför, vissa personer jag kallade för Sveriges Breivik. Och då började jag undersöka. Och sen jag öppnade mina ögon och började se sig mer sådana individer. Hur? Som har samma hur kan det låta i i riksdagskorridorerna från alltså du, du säger att de har inte, men då var, det att, då var det att till exempel att man går med gamla symboler och förhärliga den Sverigedemokratiska parti som var då 93 och, alltså man tar man, man, man pratar om ett sånt som är förkastligt, jag menar 1993 du pratade att folk gick med nazistkläder och eh, bombyjackor och där finns det folk i riksdags eh, korridorerna som förhärligar det där, de visar symboler och pratar om det helt öppet och när man går och klagar då, då Björn tycker att jag är för petig och jag, det här är ingenting och det är bara eh, bryr inte om det, de är moppar och sånt så att, det är det att när man sitter till exempel, speciellt när de blir lite berusade, det är alkohol. Oj, oj, oj. vid den tiden som jag var, det sammanträdesrummen, det, det var bara drickande. Så att det var alkoholkulturen pratade inte om, det var ett fyllersall kan man kalla det. Så att det gillade jag inte. Och då, de tyckte att jag var en sån som gnäller och hela tiden ställde problemen. Det är det som just den där retorikerna, eh, som, som, eller sättet att man pratar om. Man såg hatet för mig, det är att eh, jag är kritisk mot politisk islam. Precis som vilket, de, vilket extremist som de helst. Det finns katolska extremister i Nordirland och sånt. Så att allt extremism. Och det, det, det tror jag att eh, det, det kan vi överens att all extremism man ska. Men jag såg att den gick diskussionerna de pratade det gick över till hat man började hata människor istället för idealerna, du förstår vad jag menar mm. att det, det gjorde mig lite rätt och sen just den där konspirationerna det är judar som är styr och sånt och man har hört många sådana historier och förut man mm. tog med en nypa och salt och eftersom Linus och Jimmy och Björn, men det är moppar och vi vet, och de bara... De ska vi bli av med och allt annat. De bergade till, de viftade med, med... De tog inte allvar. Men alltså, du menar alltså att det fanns... finns eller fanns människor som pratade om... Att judarna styr och den typen av... Ja, ja, ja. Alltså, den där finns det. Jag, jag, jag brukar... Jag faktiskt hade ett namn för dem. och Jag kallar dem för Illuminati-jägarna. Att de... På, på allvar tycker jag... Då, jag fick mycket... Att jag, jag fick också många smeknamn och de, de sa att jag är farligt och till och med att jag såg på Flashback, det var någon av dem som påstod att jag, han har sett mig att komma ur samma ambassad och jag är med i Illuminati och allt annat och frimurarna och sånt, så att det finns mycket men på allvar jo, det finns många kommunfullmäktige och till och med direkta och sånt som tror på sånt konspiratoriska teori Och det är ganska van vid sådana grupper. Men jo det finns faktiskt i, i uh, fanns då. Och, och, fan, och, och det finns nu också. Har, har du något namn på det här som vi skulle kunna kolla upp här? Ja, ja, David Bergqvist är en av dem. Stenqvist är en av dem. Det var ett en David Lång är en av dem. Jag kommer ihåg, jag, Mikael Jansson är inte så. för att Jag kommer ihåg en dag, jag och Mikael Jansson, David Lång i... Vad var det någonstans? Vi var i Almedalen. Då satte vi en natt och faktiskt diskuterade med honom och debatterade och både och till och med att Mikael Jansson blev förbannad och sa att nu ska du lägga ner med den där skitstacken för att det där, det där är så långt från verkligheten man kan komma. Vem var det? Med David Long, alltså, Det var han som jag diskuterade Ja. ja. Så och då pratade, att, och då pratade att, ni om den inspirationen. Ja, bland annat. Det är det, det. Alltså de var väldigt antisemitiska, den där eller Bunker. De var de, de, väldigt, väldigt... Jag kommer ihåg Arnold Bostrom en gång på en styrelsemöte. Han visste inte att jag var i köket i kansliet. Att han sa så här, ja, men det där med Israel -vänlig, vän, vänliga linjer det är bara för är det, inför media eller publiken någonstans. Så det är det som kommer ihåg. Hur kan man tycka om en att Och då blev jag förbannad. Men när jag berättade för partiet, då, då var det ingenting att bry sig. Ja, men de, de tycker så. Det vet vi. Men du måste såg på dig under mattan alltså? Ja, ja, det vet de själva. Jag menar, läs intervjun från Orenius till, till Mattias Karlsson redan 2008-2009 så är de nationalister som han kallar och jag kallar rasister. Men jag kommer ihåg att till och med ett, jag pratade med Kent om det. Kent vet om det också. Han sa så här, ja men bryr inte om det här är en kommunal Han kallar för kommunal så att det är det något som alla vet om det. Jag menar, till och med Kent Eklut vet om anti. Han sa så här, ja men de där jävla rasisterna och antis, de är inte i riksdagen. De, de är bara det är bara en kommunal Och orden där så det är därför jag säger så att nu, nu plötsligt de börjar organisera så och försöker få makten och då, då ser man till att ja, men då slår vi huvudet men på Kassestrand och Hane. Men de vill aldrig ta, ta i tur med själva problemen. Ja, men David Long är ju riksdagsledamot då kan det ju liksom ja. inte vara kommunalt käbbel, tänker man. Ja, men han, han är en sån som, eftersom han inte skriker högt med sina åsikter. Då får han vara kvar och han har varit ganska lojal mot partistyrelsen och sprungit efter Björn ärende. Jag kommer ihåg det var Linus som sa till mig, ja men han har blivit, varför han stannar kvar? Han sa, ja men vi vill belöna honom för att han har inte ställt till så mycket i partistyrelsen och har alltid, när det gäller, då han har ställt bakom Jimmy. Det var det som var förklaringen. Men om du tittar, jag har gjort en kartläggning på samtliga de där som är kända, som partiet otersluter som samrörer med rasisterna. I samtliga fall, de var nästan antingen de har haft samrör med David Lund, eller direkt för att David Lund sitter i många valberedningen bland annat i Stockholms län i några kommunföreningar. Men samtliga nominerades via honom. Så att det, det, det är inte konstigt nog att det är, många, det är några personer och jag har ett par namn och kan visa med mejl att direkt de nominerades till sina tjänster inne i kommunen. Det är via lån så att det är många som slösas in i partiet via antingen Västergötland, Östergötland eller eh, Skelstuna eller vad heter den stockholmsländer mest. Så att eh, det är inkörtsporten till partiet. Och vem tillsätter dem? Jo det är partiledningen som säger till att de har den makten som kan verka för att eh, slösa in eh, rasister inne i partiet. Du har ju dokumenterat väldigt mycket verkar det som. Ja. Var det för att du hade de här misstankarna eller? Som du... Ja men det satt efter. För det första att det var så att allt började med ett samtal som jag hörde och så att. Eh, när jag såg att det inte gick och eftersom de får neka och de är beredda att ljuga. Och det, det är skillnad mellan Sverigedemokraterna och andra partier. I andra partiet, om du ljuger, då, då, får du, då, då kommer du att hamna, helst isoleras politiskt och sen eh, slösa ur partiet. I Sverigedemokraterna, om du ljuger, speciellt när du folk börjar tro på det, då kommer du högre upp i partiet. I många skandaler, de som har ljugit och uh, ställt upp för att uh, rädda ansikte på, parti, på partiledarna, de slösas upp för att då blir de, aha, det här är bra. Så det är den skillnaden. Det är uppvänt i andra partier när, du, när din förtroende är drömmad intern. Då kommer du inte ha någon förtroendeuppdrag. I Sverigedemokraterna är tvärtom. Är du beredd att ljuga för partiet trots att media och allt annat kan visa beviset? Då kommer då att växa och gå upp i partiet. Och jag har flera exempel. Då har vi alltså hört eh, vårt samtal med Daniel Assay. Eh, för detta, kanslichef för Sverigedemokraterna i riksdagen. Alltså det låter som att vi är och, sitter och lyssnar på när vi har spelat in. Du måste säga, då har ni alltså hört vårt samtal med Daniel Assay. Var det inte det jag sa? Nej, du sa vi. Oj ja, mm. Det var en... Freudian slip eller någonting. Och det är intressant för att vi var också delaktiga i den här intervjun. Mm. I Jag det. viss mån. Uh, han är ju självgående Daniel. Så, uh, det var intressant att lyssna på. Vi kommer ju att uh, återkomma till Daniel Assay för han har, han har mycket att berätta. Mycket anekdoter och faktiskt också avslöjanden. Vi ska vi inte säga mer än så just nu. Nej. Och uh, vi vill tacka Studentradion i Uppsala. Det är som vanligt. För här. att uh, vi får använda deras studio och kunde samtala med Daniela Saj härifrån. Mm. Uh, och sen så vill vi gärna, ni får gärna mejla på podd ett interactivt. Skulle du säga gärna nu? Ja, den, med den obegripliga stavningen då 2D Just det. Och ni får gärna mejla Och komma med synpunkter och kommentarer För helst, eller väldigt mycket På Daniel asai programmet Och ni får gärna ge mm. feedback på vad ni, Hur ni känner när vi har gäster När vi inte har gäster, när vi gör andra saker Just det här med stavningen På ordet podd också har vi haft mycket interna Diskussioner och stridigheter Om faktiskt, det är en slags Falangstrid inom rev. Ni får gärna ge er in i den diskussionen Också. Ja, min hållning är att podd är den korrekta översättningen av ordet podd Som äh, det blir fel annars på svenska Okej, okay, du, du, du sållar dig till etablissemanget här ja, jag, är är, jag är på linjen att det bör vara 2D Men samtidigt så är vi ett eh, land som har mycket låneord mm. Och därför tycker jag inte det är konstigt om det skulle vara ett D. Äh, så jag köper ja, bara två. Om du skulle säga ut hela ordet, då skulle du ju säga podcast, inte poddradio. Henrik, vår vän, säger ju poddradio. Därför tror jag att det står som två D. Ja ord. men alltså om du har ordet podcast så blir det ju en engelsk, bara direkt översättning på podcast. Men mm. det här är ju en förkortning av ordet och då blir det konstigt om du bara är ett D som du talar inte så på svenska. Du säger ju inte poddradio heller. Nej, säger säg podd. Mm. Men säger du hela ordet så blir det podcast. Ja, det köper jag. Ja. Men eh. det finns ord som byter... Ja, yeah, det var det dagens lilla beef mellan mig och Magnus. Vi ska göra upp här utanför sen, utan tröjor förstås. Mm. I någon slags brottningsmatch. Det borde heta podcast med O och K-A-S-T. Mm. podcast. Podcast. Mm. Och O kanske. Yes. Ja. Yeah. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Tack för så mycket för att ni har lyssnat på återhörande. Mitt namn är Kristoffer Gummelsson. Och mitt namn är Magnus Hessebengsson. Yeah. Och Kristoffer Gummelsson säger hej då. Och jag säger hej då. Hej då.